Skakelbijn net Radio SA en jy luister na die program Ekerk Ekerk staan vir elektronische kerk Dit wil sê, dit is nou nie een fysische kerk Een gebouw met baksteenig gebouw waar een mens op stoele binnen in die gebouw sit nie maar daar is niks daarmee verkeerd nie maar hierdie is een internet Ek kerk, dit wil sê, sonder grense, sonder mure, en dan die sending van Net Radio SA. En ons probeer om uitdrukking te gee, aan Matthäus 28 vers 19, waar Jezus die kerk beveel, gaan die hele wereld in, maak disciples van al die nazies, en doop hulle in die naam van die Vader, en van die Soon en die heilige gees en leer hulle om alles te onderhoud wat ek julle beveel het. Dit is die belangrike opdracht van Jesus Christus as die hoofd van sy kerk. Daarom ben hy te groot voorrecht om per internet radio kerk ochtendienst aan te bied en elkeen van julle wat ingeskakel is waar jy jouself ook al mag bevind hier in Zuid-Afrika of in die buitenland, jy is baie, baie, baie welkom. Ons gaan ons ere diens begin, door saam te bid, en daarna ons geloofsbelijdenis doen, waarin ons ons algemene christelike geloof in God drie enig beleid,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 s The Lord. Ek ons algemene christelike geloof in die woorde van die apostoliese geloosbeleidnis seker die oudste geloosbeleidnis van die kerk wat so datteer uit 100 jaar na Christus Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde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 One remains geskakeld by net radio SA's sending arm, ochendienst, Eek Kerk, predikareer, Dr. Tini Eilers en die thema van die ochendienst, die sonde van Mooses. Die sonde van Mooses, en ek gee so vir jou die skrifgedeelte, Ja Judas vers 9 en 10 Judas het net een hoofdstuk daarom sê ons maar net Judas vers 9 en 10 alweer die boodskap ook ander skrifgedeeltes insluit soos in Deuteronomium Deel van die, die liturgische orde van die eredienst is ook kenmerkend aan bidding lofsang in aanbidding want dit is die hoogste roeping van die mens is om God te aanbid daarom wanneer ons hier snitte van aanbidding speel dan kan jy daarna luister of as jy die woorde ken saam neeri of sing maar dit gaan oor aanbidding om God te aanbid Die skriflesing kom uit die algemene brief van Judas, daar recht achter net voor ons by die boek openbaring kom. Judas met net een hoofdstuk en ek gaan ook net concentreer hier op twee verse. Verse 9 en 10, omdat hier die gedeeltes achter in die Bijbel, soos Judas, en soos die ander briewe recht achter baie geconcentreerde materiaal bevat, is dit maar soos baie geconcentreerde koeldrang, wat een mens uit een bottelkie gooi, dat ek net een lepel vol, en met dat ek die eerste hele lepel vol neem, in een glas water. So werd dit ook hierby hierdie boeken, en dan hierdie specifieke brief van Judas en ek lees vers 9 en vers 10 en ek lees uit die ou-Afrikaanse vertaling, die 1933-53 vertaling maar toen Michael die aardsengel met die duivel in een woordestruid was oor die lichaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê die Heere bestraf jou. Maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie, en alles wat hulle soos redeloze dieren op natuurlijke wijse verstaan, daardoor gaan hulle te gronde. Ons skrifleesing Hier uit die ou vertaling, die ou Afrikaanse vertaling. Verwys na 'n skrifgedeelte in Deuteronomium 34 vers 6. Die vertaler red besef te toe toe u vertaal dat hy vroeër as ander gedeelte vertaal het uit die oud Testament en daar hy met hier hare kruisverwysing na Deuteronomium 34 verse 6 en ek lees sommer daar die 6de vers kom ons lees van vers 5 af Toe het Mooses die knig van die Heere daar gesterwe in die land Moab volgens die bevel van die Heere en hy het om in die dal in die land Moab teen oor bed Pior begrawe en dan nou eindig hierdie vers na die komma punt en niemand het tot vandag toe sy graf geken he nou verklaarders van die bybel gaan gewoordelik na hierdie vers wanneer daar na die nieuwe testamentiese gedeelte gekyk word waar Jezus op die berg Tabor of dan die berg van verheerliking voor die oor van drie van sy disciples van gedaante verander het en met Mooses en Ilea in een gesprek was. Nou, ons allemaal weet van Ilea, namelijk dat hy levendig jimmel toegeneem is, hy weet van die waar met die perde en is dis verstaanbaar dat hy levendig is en nou Mooses, daar die vraag is daar rondom, omdat hier dan pertinent nou sê toe het Mooses die knig van die here daar gesterwe in die land Moab, volgens die bevel van die heren En hy het om, en dan is die hy hier in die hoofdletter geskryf, en hy het om in die dal, in die land Moab, teenoor Bedpior begrawe. En niemand het tot vandag toe sy graf gekenne. Daarmee word dus aanvaard dat Mooses hemel toe is, En nou lees ons hier van een woordestruid in Judas By verse 9 Maar toe Michael die aardsengel met die duivel In een woordestruid was oor die lichaam van Mooses Het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie Maar het gesê die Heere bestraf jou Dit dan die skrifleesing en ons thema, die sonde van Mooses, en as inleiding wil ek sê, die eeuwigheid kan vir mens een wonderlijke ondervinding wees, behoort eindelijk so te wees, dis hoe God dit vir ons beplan het, omdat Jezus vir ons gaan plek voorbereid het, Maar ah, dit is een kwestie van die bestemming waar ons onszelf gaan bevind. Nou Daniel sê vir ons in sy laaste hoofstuk van sy profesie En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot grootsmaatheid verewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos die gans van die uitspansel En die wat baie tot gerechtigheid lei soos die sterre verewig en altoos Daar is dus twee bestemminge Of die eeuwige heerlikheid Of een groot smaadheid verewig afgryslik En mens moet daarvan weet, en mens moet ook kennis dra, dat tussen ons, hier in die tydelike bestaan en die eeuwigheid, is daar iets wat in ons levens moet gebeur. Want alles is nie maar somme net toevallig nie. Anders glo mense in soort fatalisme, en sê jy, what will be, will be. Wat jy dan nou ook al doen, what will be, will be. Dis fatalisme. We sê, jy kan niks doen nie. Jy moet maar net, jy moet maar leven, soos Paulus gesê, dan eet en drink ons maar, want morgen sterf ons. As ek nie op skrifrecht verstaan, dan tussen my leven en die eeuwigheid lei hier een baie belangrike, baie belangrike een entiteit van gehoorzaamheid want die mens kan ook hier verval in een soort godsdienstbeskouwing waar jy die godsdienst sien as een brug tussen die nou en die eeuwigheid dat godsdienst dus een brug is om in die eeuwigheid saam met God te kan wees. Maar as ek nou mooi kyk na die skrif, dan kan een mens een godsdienst ook te vergeefs wees. En moet een mens verzichtig omgaan vir ochend rondom hierdie boodskap en ek wil daar nie enige vraagtekens laat oorhang nie, sal so graag bid dat die geest van die Heere vir ons hier help en in sig gee rondom die sonde van Mooses en wat vir God belangrik is in ons leven hier op aarde, al is ons ook bezig met godsdiensoefening, My eerste gedeelte, waarna ek jou wil verwijs is in Deuteronomium, hoofstuk 3, vanaf vers 25, 26 en 27. Deuteronomium 3, vers 25. Hier is Mooses en hy praat met God. Hy staan op die berg Neboe, wat een redelike hoog berg is en met een pragtige mooi uitsig oor die beloofde land wat God vir hulle beloof het. En nou praat hy met die Here en hy sê vir die Here, laat my tog ingaan in hierdie land want hy het begin verstaan dat die Here hom nie gaan laat gaan toelaat om in die beloofde land in te gaan nie. So hy vra nou vir die Here, toch laat my verby en die mooi land sien, wat oor kan die Jordaan le, daar die goeie bergland en die Libanon. Sien hy sy verzichting? Vraag vir die Heere mooi, of die Heere hom nie maar sal toelaat, om in die land in te gaan he. En dan vers 26, Maar die Heere het toernig op my geword, om jylle ontwil, en my nie verhoor nie, wil hy moet, mooi dan luister, Mooses, hier die godsman, dier God geroep, daar in Egypte, om sy mense uit die land uit te laai, en hulle te neem, na die beloofde land, en nou is hy hierby net, net so aane tree van hierdie land af by die berg Neboe, net oor kan die Jordaan aan die oostekant van die Jordaan, waar Israel dan aan die westekant begin. So het was net die Jordaan wat hulle geskui het. Maar die Heer het toernig geword, en die Heer het om nie verhoor nie, en die Heer het vir my gesê, laat dit nou, genoeg, hy sê, laat het nou, dit is nou genoeg, praat nie verder met my oor hierdie saak nie, nou mense, dit is verskrikkelijk, ek hoop nie dat ek en jy ons ooit in een situasie gaan bevind, waar die heren ons nie meer wil hoor nie, soos wat hy dit hier met Mooses gedoen, gedoen het, hy sê, laat het nou daar, dit is nou genoeg Mooses, praat nie verder met my oor hierdie saak nie. En nou sê die herre vorm, klim op die top van die pus ga, dis die berg reeks daar neboe, slaan jy oor op na die weste, en na die noorde, en na die suide, en na die ooste, en bekyk dit met jy oor, want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. Nou is daar by ons as geloofig is natuurlijk die onmiddelike vraag, oor nou wat is dit, wat is dit wat verander het? Dat hier die man van God, Mooses, wat ons so goed ken, wat genoem word as die auteur van die eerste vijf boeken van die bybel, dat God vir hom sê, moet nie met my vader hier praat nie, en God is toornig, sê, jy kan nie oor hier die Jordaan gaan nie. Dan begin een mens dat ek miskien beter te verstaan waarom daar een woordestruid was, oor die lichaam van Mooses. Dat sê dit vir ons dat wanneer 'n engel ons kom haal dat daar dag dalk gevegte mag wees dat daar woordestryd kan wees. En dis Michael, die aardse engel Michael hier in Judas in 'n woordestryd met die duivel oor die liggaam. Van Mooses, waar oor sal hier die woordestruid wees anders as waarheen sy lichaam kan gaan? En omdat hy weet van dinge wat gebeur het in die leven van Mooses. Nou, dit leid ons na Deuteronomium 1 verse 35 tot verse 37. In vers 35 sê die Heere Oor Israel, zekerlik geen een van hierdie manne Hierdie verkeerde geslag Sal sien dat die goeie land Wat ek aan julle vaders gee neem Hy praat van daar die bepaalde geslag wat nou so ver gekom het. Hy sê vers 36, behalwe Kaleb, die sien van Jefune, hy sal het sien. En aan hom sal ek die land gee, waarop hy gehoop het, en vir sy sien sal gee, omdat hy volgehou het, om die Heere te dien en gehoorzaam te wees. Ook was die here toer nog op my, dis nou Mooses, om jylle ontwil, so dat hy gesê het, jy sal ook nie daar inkom nie. Nou wat is dit? Waarom gaan dit hier? As een mens nummerie lees, dan sal jy die geschiedenis kan Herroep, waar die Heere vir Mooses een opdracht gegeet in nummerie 20 by vers 11 in vers 12 Misschien moet ek maar nie daar blaai by nummerie 20 en dan lees ek sommer hier vanuit die ou vertaling die heren sê vir hom in vers 8, ek begin by vers 8 neem die staf en laat die vergadering bijeenkom jy en jou broer Aaron en spreek jylle die rots aan voor Aaron jylle oe. Dan sal hy jylle water gees. Sien, die herense opdrag hier specifiek, is dat Mooses en Aaron na die rots toe moet gaan en met die rots praat. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloe en die vergadering en hulle veel drink. Toen neem Mooses die staf voor die aangezig van die here weg, soos hy hom beveel het, en Mooses en Arne het by die vergadering voor die rots laat bijeenkom, en hy het vir hulle gesê, hoor toch, jylle weder strevig is, moet ons nog vir jylle water uit hier die rots laat vloei nou, Mooses is op hier die stadium helemaal kwaad, skien is die een ander woord omgesakkel, of wat er woord die mens nou ook al hier wil gebruik. Maar nou, as een mens emotioneel is, soos om omgesakkel te wees, dan neem jy oor emoties moos oor. En wanneer een mens oor emoties oorneem, dan is jy nie meer redelijk in jou optreden nie. En jy sal nou sien wat hier gebeur. Vers 11, daarop tel Mooses sy hand op, en hy slaan die rots twee maal met sy staf. Wat het die Heere gesê, die Heere het vir hom gesê, hy moet gaan praat met die rots. My liewe boete en sissie, jy wat na my luister, die rots hier verwys na Jezus Christus as die rots. En as God die Vader vir ons sê om met sy sien te praat, soos wanneer ons kan bid in Jezus naam. Dan bedoel hy nie daarmee, dat ons iets anders kan doen nie. Soos wat Mooses nou hier gedoen het, en hy vat sy staf en hy slaan die rots, Nou kom ek, neem nou maar net vir jou een voorbeeld. Sê nou maar ek en jy moet na iemand toe gaan en vir iemand iets gaan vraag. Sê nou maar jy loop na jou ma toe en jy gaan vraag haar vir water of jy vraag haar vir sakgeld. Dan betekent dit nie dat jy jou ma kan slaan totdat sy vir die water gee, of totdat sy vir jou nou die zak geld gee nie. Nou ek noem dit spesifiek, omdat ek weet van zulke gevallen. Dis moes nou totale disrespectvol, disrespectvolle optrede, dis moes nou nie hoe een mens dinge doen nie. En vir hierdie rede, het God Mooses nie toegelaat om die beloofde land in te gaan nie. Toe sê die Heere van Mooses en Aaron, omdat jylle in my nie gegloe het, om my voor die oor van die kinders van Israel te heilig nie, Daarom sal jylle hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan jylle gegee het nie. As een voorbeeld in Samuel, Samuel 15, sy so krijg onthou, in Samuel 15. waar die Heere vir sou hulle opdracht gegeet en die opdrag was dat hy die amalekiete moet gaan verslaan hy sou hulle in sy hand gee en dan het die Heere gesê moet hy die amalekiete uitroei daar mag niks, niks van hulle levendig oorblij nie man vrouw, kanners, diere. in ongelukkig het Sowel dit nou nie so gedoen he. Hy het maar sy eie ding gedoen. Namelijk dat hy van die ban goed gevat het Want Samuel loop om tegemoed en Samuel vraag vir Saul, het die nou gedoen wat die Heere vir jou gesê het? En toe antwoord hy ja, hy het dit so gedoen en toe vraag Samuel vir hom nou maar wat vir een geblair van kleinvee is dit wat in my oore en die gebolk van beeste wat ek hoor? Hy antwoord hy vir Saul, Saul antwoord sê, van die amalekiete, ek het hulle omgebring, maar die wandskap wat die, jylle, wat die beeste en die kleinvee en die beeste gespaar het, om aan die Heere God te offer, maar die ander het ons met die bandvloek getref, maar die Heere se opdracht was dat hy alles met die bandvloek sou tref, maar hulle het vir hulle goeikies uitgesoek daar, wat hulle graag wil hou, En toe sê Samuel versouwel hou op, dat ek jou kan meedeel wat die Heere vannacht met my gesprek het. Hy sê en die Heere het jou as koning oor Israel gesalf, en die Heere het jou in die pad gestuur en gesê gaan, tref die sondaars die amalekieten met die bandvloek en vecht tegen hulle totdat hulle vernietig is. Waarom het jy dan nie na die stem van die Heere geluister en op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is die oor van die Heere nie? Het maar hy het geluister na die stem van die Heere. Maar hulle wou nou net sommige van die goed neem om vir die Heere een offer te bring. Daarop sê Samuel, het die Heere hy beha in brandoffers en slagoffers soos in gehoorzaamheid, aan die stem van die Heere, kyk om gehoorzaam te wees, is beter as een slagoffer, om te luister, is beter as die vet van ramme, mense, hier is een directe verwijsing, na godsdienst, mens kan, godsdienst begin aan bid, in plaas die God, van die godsdienst, en dit gaan oor gehoorzaamheid, God soek gehoorzaamheid. En soms is dit moeilik, dit is soos moeilik soos wat dit hier was in die lewe van van koning Saul, toe hierdie mannskap begin om met om te praat en te sê, maar goed, ons sal al hierdie dinge doen, ons is moe gevecht, ons het nou hierdie oorwinning behaal, kan ons nie net van hierdie paar dieren daarom neem en net een groot offer aan die here breng neem. Dit is groot druk waaronder iemand dan verkeer om een beslissing te maak. ongehoorzaam. Net soos Mooses, die, die groot man van God, die Heer het vir hom gesê, gaan praat met die rots. Hy het die rots geslaan. En as jy nou weet, dat die rots Jezus is, sal jy nou verstaan. Hoe kyk God na daar die mense wat sy seun so geslaan het, en om uiteindelik daar aan die kruis om Golgotha vastgespiker het. Gehoorzaamheid, gehoorzaamheid is beter as gods diens, my boeteens is die, aan God, en dit gaan oor Godse gees wat in ons woon, wederbaar nie uit vergankelike saad nie, maar uit die onvergankelike saad van God self. Hy woon binnen in ons en hy pleit by ons en hy praat met ons en hy oortuig ons oor die dinge wat ons moet doen en die goed wat ons nie moet doen nie. Speter om te luister een om gehoorzaam te wees, al is dit dan teen wat te prijs ook al. Daarmee sê ek Amen, ontvang nou die Seen van die Heere, en dan gaan jy in vrede. Die genade van ons Vader, die liefde van sy Seen Jezus Christus, die troosvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees nou, en totdat Jezus Christus weerkom. Amen. Vanmiddag, DV om 4 uur, boekvoorlesing, die groot gedachte van Gideon Joubert, gaan oor die kosmologie, en om 19 uur, stem van hoop, as daar gebedsversoeken is, kan jy ook van my laat weet, dan bid ons tydens daar die geleentheid, En ons doen soos wat ons dier God se Gees gelei word. En daarmee groet ek jou hier van uit Irieni, stad van vrede, Pretoria, zuid afrika Shalom.